Pista 11. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drimba Volumul 2, pagina 116 Războinicii samurai Vorbind despre viața și civilizația japoneză, despre o societate militaristă într-un asemenea grad, nu poate fi omis capitolul despre războinici și războaie, atât de numeroase în istoria țării, războaie fie interne, fie duse în exterior. Nota 1. Războaie soldate cu victorii contra Chinei în 1895 a Rusiei, 1904, a Coreei pe care au și anexat-o în 1910, sau contra Germaniei, a cărei bază navală din Tsing-Tao, japonezii au distrus o în 1914. Tsing-Tao se scrie t s i liniuță T-A-O. Închei nota. La începutul perioadei feudale, secolul XII, războinicii provenind din rândurile țăranilor erau puțini, Șefii lor, samuraii, erau stăpânii satelor respective și vasalii direcției șogunului. Două secole mai târziu, samuraii erau exclusiv șefi militari, fie ai guvernului șogunal, fie ai curții imperiale. Sub comanda lor se aflau luptătorii călări și pedestrașii desculți, aceștia devenind corp important de infanterie numai după introducerea archebuzei și a armelor de foc de către portughezi în 1543. Nota 1 Înainte de a porni la luptă, războinicii se parfumau, se machiau pentru ca dușmanul în cască îi va decapita să nu-și râde de ținuta lor nedemnă și își negrau dinții, un obicei care a fost abandonat abia în 1870. Închei nota ca vasal, samuraii datorau suzeranului lor fidelitate necondiționată și asistență militară imediată, după care firește erau numai decât larg recompensați. Codul războinicului, în practică, nu totdeauna respectat, mai exalta și ideea de onoare, de respect față de cuvântul dat, de sacrificiu pentru suzeran și de dispreț total față de moarte. Mulți samurai își sfârșeau viața în mănăstiri, deși codul lor ignora idealul religios sau cel al curteniei. Esența codului războinicilor rămâna sensul datoriei. Spre a evita umilința captivității, iar mai târziu spre a demonstra credința față de stăpân sau spre a protesta contra conduitei nedrepte a unui superior direct în secolul al XIII-lea sau al XIV-lea, a apărut obiceiul numit vulgar Harakiri, ceea ce înseamnă a-ți spinte ca burta, sau un, cu un cuvânt mai elegant derivat din chineză, Sepucu. Harakiri se scrie H-A-R-A-K-I-R-I. Sepuku se scrie S-E-P-P-U-K-U. -U. Act voluntar în situațiile indicate mai sus, acest mod de sinucidere devenea obligatoriu când cu o favoare ce li se făcea samurailor, aceștia erau condamnați la moarte. Nota 1 în epoca modernă, pentru reușita acestui spectaculos act de curaj, întotdeauna deosebit de apreciat de japonezi, sidnucigașul era asistat de un prieten care urma să-l decapiteze numai decât. Închei nota Samuraii cei mai bogați dau reședințe vaste, putându-i adăposti și pe vasalilor și pe războinici. Fortărețele erau construcții provizorii. Abia în secolul al XVI-lea s-au construit castele fortificate din piatră, asemănătoare castil celor europene. În război, samuraiul călărind un cal încărcat cu harnașamente grele și cât mai sontoase, purta o armură făcută din plăci de fier articulate, coifuri de fier bogate, decorate, încălțăminte din piele de urs, un arc mare și tolba cu săgeți, iar la brâu un pumnal și una sau două săbii nu puteau lipsi din echipamentul unui samurai un stag și un evantai, pe care samuraiul se servea ca gesturile lui să apară cât mai marțiale și când da ordine trupei. Luptătorii simpli, bușii, erau echipați mai ușor, descul sau cu sandare ușoare de papură, purtau pantaloni scurți și jambiere groase de cânepă și piele, o hale bardă lungă și o sabie. Unii mai aveau și arcă cu săgeți, în fine un scut de lemn mare și foarte greu. De la pomposul comandant extrem de luxos echipat și până la pedestrașul descul și înarmat cu ce se găsea, echipamentul și armamentul unei armate japoneze era cât se poate de variate. Până la invazia respinsă de japonezi a mongolilor din 1274, războiul era conceput de japonezi ca o ocazie pentru a-și deveni bravura personală. Înainte de începerea luptei, samuraiul cel mai curajos provoca la luptă singulară un războinic de rang cât mai înalt din tabăra adversă. Apoi, idealul războinicului a degenerat lamentabil. Au început să se folosească spioni, săgețile otrăvite și tortura prizonierilor. Războiul s-a transformat într-o oribilă vânătoare de capătă. Cel care aducea mai multe capete tăiate avea cele mai mari șanse de recompensă. Adeseori, în caz de înfrângere, aveau loc sinucideri colective. Șefii de clan obligau la acest act disperat sute de războinici, vasali și servitori. În unele cazuri, spre a fi de exemplu urmașilor, sinuciderile erau spectaculoase. Pizonierului de rang înalti se permita să compună un poem de adio, care apoi era trimis ca amintire familiei lui, împreună cu capul sau cu cenușa prizonierului. O ceremonie religioasă era oficiată în cinsta celor căzuți în luptă. Familia samuraiului căzutei înscria numele pe o tăbliță păstrată apoi pe altarul casei, iar în grădină, sub o piatră de mormânt, în locul corpului său rămas pierdut pe câmpul de luptă, îngropa o șuviță de păr sau un obiect drag ce aparținuse eroului. Dreptul și instanțele judecătorești În Japonia, epocii prefeudale, normele de drept cutumiari erau diferite de la o regiune la alta. În general, șeful familiei era acela care își judeca și își sancționa membrii familiei și servitorii. Când lipsau dovezi sau martori, o preotasă ghicitoare căzând în transă stabilea adevărul. Începând din secolul al XIII-lea, cel care judeca toate cauzele era samuraiul local, potrivit unor norme stabilite de guvernul șogunal. Printre cele din norme sau cele emanate în 1232, pedepsele erau în funcție nu numai de gravitatea delictului, ci și de poziția socială a vinovatului. Cu cât această poziție era mai înaltă, cu atât pedeapsa era mai severă. Într-adevăr, acest criteriu surprinde, dar este caracteristic pentru mentalitatea japoneză aristocratică. Nota 1. De pildă când un om simplu comita un delict grav, furt, adulter, calomnie, etc., era însemnat cu fierul roșu, dar dacă același delict era comis de un samurai, acesta putea fi condamnat chiar la exil și la confiscarea întregii averi. Închei nota. La Kamakura, pe lângă sediul guvernului civil shogunal, funcționau două instanțe judecătorești, una de procedură civilă, alta de procedură penală, pentru cauzele în care erau implicați nobilii sau samurai. Oamenii de rând erau judecați de seniorul local, condamnații pentru delicte mai ușoare erau scoși pentru o perioadă de timp din rândurile comunității și nimeni nu-i ajuta și nici chiar nu le vorbea. Pentru motive mai grave, vinovații erau excluși de la orice drepturi civile, disprețuiți de toți, izolați în cartiere speciale alături de leproși, siliți la ocupațiile cele mai impure, reduși la starea de cerșeturi, rămâneau în cea mai neagră mizerie. Nu lipseau firește nici pedepsele cele mai grele, torturile sau spânzurătoarea. S-au alcătuit încă prin anul 689 coduri de legi după modelul celor chinezești, dar care s-au pierdut. S-a pierdut și cel din 701 cod, care cuprinda norme penale, civile, constituționale, administrative, etc., care a rămas la baza vechiului drept japonei și care poate fi parțial reconstituit din comentariile posterioare, din 834, din 880, etc. După crearea statului feudal, legislația cunoaște trei etape. A capitularelor, 1192-1477, alegilor prin care Marii nobili Daimio, își administrează singur feudele, 1477-1615 și după restabilirea autorității șogunale a celor două faimoase coduri, unul pentru usul nobilimii militare, altul pentru al celei de la curte. După restaurare, 1868 au fost elaborate noi coduri, având ca modele pe cel francez și cel german cu ajutorul unor experți străi. Alimentația, îmbrăcăminta Baza alimentației, care varia evident după regiuni, epoci, situația economică și clasa socială a respectivului japonez, era orzul, meiul și în mare cantitate bobul. Orezul a înlocuit pâinea, dar numai începând din secolul 15. La aceasta se adaugă o bogată gamă de zarzavaturi. Nota 1. Peste 50 de cu cuminoase, cu numeroase varietăți, 24 de cartofi, 16 de napi, 14 castraveți, 12 de vinete, etc. Închei nota. Carnea, interzisă de prescripțiile budiste, se consuma totuși mai ales carnea de vânat, cerb, mistreț, iepure, viezure, capră sălbatică, inclusiv păsări de la prepelițe, sitari, vrăbi sau fazani până la șoimi, berse și gâște sălbatice. Zonele de coastă oferau din abundență o imensă varietate de pești, crustacee și alge marine. Animalele domestice aveau un rol neînsemnat în alimentație. Boul și oaia, extrem de rare în Japonia, au apărut foarte târziu, iar porcul abia în secolul trecut. Se consumau mult ouă, în schimb japonezii nu foloseau în alimentația lor grăsina, uleiul, laptele, untul sau brânza. Fructele nu erau considerate o hrană. Smeura, coacăza sau murele de pildă erau necunoscute. Mărul, părul sau piersicul au început să fie plantați în Japonia abia la sfârșitul secolului trecut. Nudul japonez nu dă fructe. Varietățile existente de prun și caiste deau din fructe de o calitate cu totul inferioară. Cireșul sălbatic era cultivat numai pentru flori. Foarte rare erau smochinul și vița de vie. Se cultivau în schimb portocalul și pepenele galbe. Vechea Japonie nu cunoștea nici vinul, nici bela, nici cafeaua. Băutura cea mai răspândită a fost întotdeauna sake, obținută prin distilarea orezului fermentat și având o tărie de 10-14 grade, dar putând ajunge prin distilare repetată până la 50 de grade. Zahărul importat din China începând din secolul 8 era socotit la început un medicament, ceaiul adus din aceeași țară în anul 1187 a devenit peste 3 secole de uscurent la toate nivelurile sociale, băut fără zahăr, rece și în cești minuscule. În Japonia consumul ceremonial al ceaiului a cunoscut o primă fază medico-religioasă. Nota 1. Bine cunoscută în Europa și America este celebra carte a ceaiului a lui Okakura Kakuzo. 1862-1913 Okakura Kakuzo se scrie O-K-A-K-U-R-A K-A-K-U-Z-O -K Închei nota Preoții budiști din secta Zen obișnuiau să bea ceul spre a-i ține trezi în timpul meditațiilor lor nocturne. Primii ani ai secolului XIII, un preot budist scrie un tratat despre efectul salutar al ceaiului, care reglementează funcția celor cinci viscere și alungă spiritele rele. În timpul ceremoniei religioase, care constan în pregătitul și băutul ceaiului, după anumite reguli, prădincioși aduceau un prinos de adorație străbunicilor în sunet de tobe și fum de tămuie. În a doua fază, începută din 1330, nobilii Daimio obișneau să se reunească într-o ambianță de lux afinat, să servească o masă compuță numai din rarități și la sfârșit să se retragă într-o mică încăpere în sala de ceai, care datează, deci, din această epocă, unde aristocraticul divertisment consta în a custa și a nuanța băuturii, încercând să distingă între 70 și 100 de varietăți de ceai. În 1594 începe a treia fază. Ceremonia ceaiului practicată și azi este acum codificată riguros, elaborându-se totodată doctrina adorării simplității și frumosului vechii artei naționale. Ceremonia respecta o etichetă foarte complicată, în care tot ritualul era minuțios abilit. Palatul mâinilor, curățatul și aranjamentul camerei, felul anumit de suna clopoțelul, forma cudiei de ceai și a vasului de arți, parfumuri, aranjatul florilor din vasul care stătea alături de kakemono, intrarea în casă și ieșirea apoi în grădină a invitațiilor. Unul din elementele tradiției japoneze, cel mai consecvent păstrat până azi, dar numai în casă sau în anumite ocazii, este costumul. Omul din popor purta un pantalon strâns deasupra pulpei, o bluză, o vestă largă strânsă la gât, totul de culoare închisă roșie, indigo sau violet. Când nu umbla cu capul gol, ceea ce era regula, purta o pălărie neagră, asemenea unei scufii de noapte, iar în picioare, dar de obicei umbla de sculți, sandale de pai sau, pe vreme de ploaie, un fel de saboți de lemn fixați drept talpă pe două plăci transversale se purtau și umbrele de hârtie sau de pânză impermeabilizate cu ulei. Femeile îmbrăcau un simplu kimono cu mâneci scurte, strâns la mijloc cu un cordon îngust și un șorț. Vara la munca câmpului, țărăncile lucrau cu bustul gol. Nobilii și funcționarii imperiali erau obligați să țină seama de o anumită etichetă, mai ales în epoca Heian secolele 8-12, când luxul în îmbrăcăminte a atins culma. În mediul aristocratic se purta o haină foarte lungă, cu mâneci atât de largi încât când cel ce purta sta cu brațele încrucișate, pulpanele mânecelor îi ajungeau până la genunchi, pantaloni atât de largi încât păreau o fustă, iar pe cap o bonetă neagră de hârtie lăcuită sau de tifon, legată sub bărbie cu o panglică de mătase. Forma și culoarea veșmântului variau după rangul persoanei. Nobilii de la curtea imperială purtau veșminte cu atât mai lungi, chiar târându-le pe pământ, cu cât erau de rang mai înalt, rang pe care îl indicau în primul rând prin forma pălăriei, de care atârna la spate, un fel de tub de lemn prin care era trecut smocul lung de păr din creștet. Din secolul 16 începe să se poarte tot mai mult kimonoul, din mătase, bumbac sau pânză și niciodată dintr-o singură culoare. Oamenii maturi preferau tonalitățile de albastru, gri sau brun, în timp ce tinerii culor mai vii. Kimonoul era simplu, dublat sau vătuit după anotim. Era un semn de mare eleganță să îmbraci mai multe kimonouri unul peste altul. La ceremonii, peste kimonou se purta o haină de mătase transparentă, lungă până sub genunchi. Iar la marile ceremonii, un fel de pantalon foarte larg, în care intra kimonoul strâns pe talie cu două cordoane legate în față. Foarte complicat era costumul femei, chimonori multiple până la 20, îmbrăcate unul peste altul, pantaloni lungi, târându-se pe jos, un cordon lat ajungând până sub sân și legat la spate în diferite feluri, potrivit vârstei femei și poziției sociale, totul în culori acordate cu florile dominante ale anotimpului respectiv. În casă se intra fără încălțăminte, numai în șosete de bumbac sau de mătase. Noaptea, atât femeile cât și bărbații dormeau îmbrăcați ca în timpul zilei, scosându-și doar pantalonii și veșmintele mai groase. O atenție excepțională acordau femeile cu afiuri. Pieptenii și acele de păr erau singurele lor bijuterii sau podoabe. Se întrebuințeau batiste de hârtie subțire care, după o primă întrebuințare, se aruncau. Femeile, la fel ca bărbații din alta societate, se pudrau și se machiau, căutând să-și facă fața cât mai palidă. Își dădeau cu roșu pe buze și pe unghii, își dăpilau sprâncenelă și, asemenea războinicilor, își negrau fața după ce se căsătorau cu un preparat pe bază de acetat de fier. Bărbații purtau barbă și mustață, cu excepția militarilor care își rădeau capul, lăsându-și doar o coadă adunată coc pe creștet. modă generalizată apoi și adoptată de toți bărbații până în 1868. Notorie este în sfârșit extrema grijă din cele mai vechi timpuri a japonezilor pentru igienă. Băi aproape zilnic, calde, reci, băi de abur, fie acasă, fie la băile publice, azi număr de peste 12.000 numai în Tokyo. Pentru că, dată, dintr-un motiv de igienă s-a menținut și vechiul obicei și ca semn de respect de a nu prezenta unei persoane un obiect ținându-l direct în mână, ci pe un evantai sau pe palmele acoperite cu mânecele hainei. Locuința Natura geografică a țării, configurația terenului, clima, condițiile seismice, materialul de construcție disponibil, dar și însuși caracterul, gustul, ideile, genul național nipon au condiționat și felul cu totul original al locuinței japonezilor. Până în secolul trecut, toate casele erau din lemn, țara era și este încă supusă foarte frecventelor cu tremure, clima era foarte variabilă, materialul la dispoziție din belșug era lemnul. Casa deși trebuia să fie cât mai simplă, mai ușoară, mai elastică, mai rezistentă, cu acoperișul de șindilă sau de paie, mult ieșit în afară spre a proteja contra ploilor, dar și contra soarelui puternic. La sate, cața țăranului era o simplă baracă de lemn sau o colibă făcute din crengi și acoperită cu un strat de lut, cu pământ pe jos, cu încăperi despărțite prin lese de bambu sau împletituri de trestie, cu o imediat la intrare, iar în fund o altă încăpere în care dormea familia, pe paie și pe rogojin, fără acoperitoare. La oraș, casele populare nu diferau prea mult de cele mișlocii de la sat. Pereții din împletituri de trestie sau din uluci de bambus, uneori acoperiți cu un strat mai gros de lut. Casa avea mai multe încăperi, din care cea principală cu dușumea. Alte case aveau acoperișul de șindrilă în dublă pantă, în față cu un șanț de scurgere a apelor de ploaie și cu o mică grădină. Casele nobililor și, în general, ale celor bogați aveau o grădimă mare în față, eventual cu un lac alimentat de un firicel de apă derivat dintr-un râu din apropiere. Acoperișul era imens. Stabilitatea casei era asigurată de greutatea acoperișului. Foarte mult ieșind din afară, și o verandă ce înconjura de jur în jur casa. Acoperișul era susținut de stâlpi groși de lemn, natural și de console suprapuse, într-o combinare extrem de complicată și de ingenioasă. Stâlpii erau așezați pe stăți de piatră. Fundație nu exista. Casa sta direct pe sol, la suprafață. În pământ intrau numai stâlpii de susținere. Podeaua întregii case, planșeul de scândură se înălțea cam la un metru deasupra solului. Pereții exteriori propriu zis purtători, pereți fici, pereți continui nu existau. În locul lor, un strat mai gros de mortar, de ipsă sau de lut, era aplicat pe șipcile de bambus puse una lângă alta. Interiorul tipic al unei case japoneze era și este și este o extremă simplitate, chiar la nivelul social cel mai înalt și de gust artistic foarte rafinat. În timpul nopții, casa se compunea sau se completa cu ajutorul unor panouri pline de len închip de pereți interior, alunecând prin înșanțuri înguste, asemenea ușilor glisante de la noi. Dimineața, pereții panouri se scotau și se așezau într-o mică încăpere de alături într-un fel de dulapuri. Fara toată, casa rămânea deschisă în permanență. Șasiurile glisante, încadrând pereții din hârtie groasă, translucidă, decorate sau pictate, înlocuiau panourile de len. În interior, aceste șasiuri glisante de hârtie compunau după voie camerele. Nota 1 Până în secolul XV, locul acestor șasiuri era ținut de paravane pliante, verticale, montate pe picioare de lân. Închei Nota Odea era acoperită cu rogojini groase, făcute din pai de orez, așezate una lângă alta, fără a se lăsa distanțe între ele și având dimensiuni fixe, 91 pe 182 de centimetri. Fiecare locuință nobilă avea în încăperea cea mai frumoasă și în care erau primiți oaspeții, toconoma, un fel de nișă largă de 2-3 metri, adâncă de 1 metru și înălțată la 15 cm de la nivelul dușumelei să scrie T-O-K-O-N-O-M-A. În această toconoma se atârna pe peretele frontal o pictură, una singură și mereu schimbată după anotim sau după lumina zilei, sub care era așezat un obiect de artă și, sau un vas cu flori aranjat într-o rafinată compoziție de ichebana. Nota 2 La început, arta compoziției florale în vase de interior purta numele de cado, egal calea florilor, calea ce duce la pace și seminătate. Apoi această artă a căpătat numele de Ikebana, Floarea Vie. Alte școli și stiluri, dintre cele mai importante, sunt Rika, Ciabana, Șoca și Nageire. Originile Ikebanei se situează în secolul 6, când florile erau într-un anume fel aranjate, aduse ca ofrandă lui Buddha. În secolul 7 s-a fondat prima școală Ikebana. În secolele următoare au apărut numeroase adevărate tratate de Ikebana, iar în 1536 arta aranjării florilor a fost codificată prin reguli precise. În 1966 numărul școlilor trecuse de 130, fiecare școală cu stilul ei și cu maestrii săi cunoscuți și prețuiți de japonezi la fel ca cei mai renumiți pictori sau sculptori. Închei nota. Tokonoma, în care erau expuse și tăblițe cu numele strămoșilor, era totodată și un fel de altar domestic. Contemplarea florilor și arta compoziției florale nu sunt pentru japonezi un simplu act estetic, ci țin de concepția sa despre viață, potrivit căreia floarea repetă miracolul naturii, reproduce armonia universului, reflectând însuși dumul existenței omului, nevoia lui de liniște și de echilibru interior. Arta Ikebana se deosebește prin urmare de felul european de aranjament al florilor în vase și de sensurile pe care le implică acest aranjament. Florile expuse trebuie să fie foarte puține, ca număr, de obicei cel mult trei, pentru că florile în mare cantitate ascund și chiar anulează personalitatea și frumusețea florii în sine. Vazele folosite trebuie să fie cât mai simple ca formă, de o singură culoare, fără niciun decor, tocmai pentru ca atenția privitorului să se concentreze asupra florilor, pentru a se valorifica din plin eleganța și armonia compoziției florale. Apoi, această compoziție folosește și ramuri verzi sau uscate, frunze diferite, rădăcini, arbuști, licheni, etc., adăugând eventual și pietricele sau scoici pentru ca impresia de natură și de natural să fie cât mai complexă și mai completă. Un alt principiu de bază în arta Ikebana este asimetria, căci japonezii consideră că o aranjare simetrică și regulată a florilor este monotonă, banală și lipsită de eleganță. Fiecare din elementele compoziției, floarea, frunza, ramul, etc., trebuie să aibă o altă lungime și să fie dispuse în direcții diferite. Bineînțeles că toate aceste norme au anumite sensuri simbolice și numai necunoscând, neînțelegând aceste sensuri, un europan poate rămâne la impresia falsă că s-ar afla în fața unui artificiu de rafinament estetizant. Casa japoneză nu avea mobile fixe, nici paturi, nici mese, nici scaune, nici dulapuri. Mâncarea era servită pe măsuțe joase sau pe tăvi de lac. Locul scaunelor era ținut de perne rotunde de pai. Se dormea pe saltele subții sau pe cuverturi groase, vătuite, care aduceau seara și se scotau dimineața. Iar în loc de dulapuri, obiectele erau ascunse în dosul unor panouri glisante. Pentru a fi asigurate contra eventualelor și, de fapt, frecventelor incendii, toate obiectele de peț erau păstrate în afara casei într-un depozit cu pereții de lut, material neinflamabil. Un element esențial al casei japonezului nobil sau bogat era grădina. Mai degrabă decât o anexă a casei, în realitate, casa era cea care apărea ca o anexă a grădinii, în care casa se integra armonios. Grădina avea funcția de a încorpora casa în natură. Încăperea cea mai frumoasă a casei trebuia să dea spre grădină, să aibă o deschinere permanentă spre peisaj, marea pasiune a japonezului. Grădina japoneză nu căuta să ordoneze, să modifice natura ca grădina italiană sau cea franceză, ci să o reconstituie să o reproducă în modul cel mai firesc, să o recreeze în miniatură. Artă națională prin excelență apărută în perioada Heian, secolele 8-12, iar din secolul 15, perfecționată mereu de multe generații de artiști, grădina japoneză folosește toate elementele din natură. pomi mari și arbuști, plante și flori, un lac, un pârâu și o cascadă, poduri, pavilioane și lanterne de piatră, pietre și stânci și nisip sau pietriși, chiar și animale, broaște testoase, pești, opurile greieri. Iar cine nu și putea permite să aibă o grădină reală, își făcea o grădină în miniatură, pe o tavă mare, așezată în casă sau pe verandă. Totul într-o grădină japoneză era ordonat ca un tablou și fiecare element al grădinii ascunde un sens simbolic. O grădină japoneză este în același timp un loc de plimbare, un tablou de contemplat de pe veranda casei, suportul unei meditații, o rugăciune în sine însăși. Nu este făcută spre a distrage privirea, ci spre a o obliga la o mai mică dispersare, spre a o îndrepta spre inima lucrurilor, spre inima omului. La fel ca arta de asemenea saturată de simbolism a aranjării florilor. O artă în care s-au afirmat numeroase școli și stiluri, fiecare cu reguli precise, deasupra cărora însă și comună tuturor rămâne regula fundamentală, de a evita monotonia simetriei și de a dispune florile în modul cel mai simplu și cel mai natural, ca într-un peisaj.